I Eta gauan guziri, Iixo quiiz maksaren hirugarren saioan zuten duzue, le Lefrkuian tala oain dugu alde batetik txominder ta Santanti legartorekin onge horri Onge horri Jomene, txatu, mikrotik urbiltzea otoi. Tziste nio, ez eurriz, iso emankizunera. Arkezan, luzu e... Bihitzez le frekuzion zer den talde bezala? Jomene? Meraz frekuzion afrikar musika eta nugu, perkusioa. Eta... Tiri farropada gure piskat... Nagusia. Eta xeriki degila dutzen ari... Hora talde hundan eta... Ianela estakha gyaxten, ian ugu da gyan. Estan eskalix sentaiga. Ba baï, baïan eskaï, baï. Ah, non, les frères les frères Question. Baï, baï, j'ai combat, baïan, baï. Denakana yagila and Furious, Joshugian canton, ta Pierre Valasse, batterian. Zua ketorriak ziste izoran, ebosue entzula gehiago, jakin uh, fisten furuzi buduruz egin dugu emankizu bat, Jannik, zuikin? Bai, egin ginoen. Zuenaguntzeko, uh, bitalaguntzeko, irugarren talde bat torri da aldiuntan, polikeleke leke, txaranga. Alde batetik badua maior jaure gire, freskizu ekin, aditu godena, gagoan? No? eto gagoan, bai. Gagoan. Eta ez taletik, Patshazkarajanik entzuntzaituko hemen iso kuizena, gudi? Gudi, eh? Gudi, eh? Gudi! Gudi! Gudi espolekileke ez taga italde bakar batean sortzeko? Ah, da, sio frintzalako zerbait izango zela. Nikaino. Da, beti besala, bitale ditugu prezpare, saspi manxarekin eta agetzen irugaren iso kuizori. Lehen manchan izango da blind test. Horoko gara, izango dira, muskatela bak grik, edo zain iztiloa, edo zain Bi pundu erantzun onaren zat, pundu bat bestetaleari taliari erantzun txaharen zat. hasteko gure jokoa Bai, bai, bai, bai, bai. Eta esko res batekin, kasu bezorak baituzo e, eskoak bezorak gainean, hasten dira. Joshu gian Fizil Frius. Joshu Batapia Realpolitik. Bai! Oh, bai, bai, bai, bai! Eta ez uterra meina, bi puntu erantzun uh, eta bada uh, bonus pundu bat kantorentzat entzat, eta hontak azu zenon. Iruz paru segundan berkik, biskigun gizatzen zuhri, noaz, hain mezte? Guztuko uh, duod, maitetetut moustachak, maitetut Joshu Batapia. Hashtag <laughs> moustache. Bigaren <laughs> A majo gia urigi Possibilité de piccata de Francesca Antonetti Citadel Possibilité la pianiste Etas the battery Wechti für November Twist den Frussen Satz nach Gtwani derig Deutsch Wechti majo Ah, chaque fois que il ramaille, il a que rien dans sa. Alors tu as quoi Schigese Fisten frühes analytik, bilau. Bilau bipundugiago, euh cantoa. C'est ça quoi? <k America> bipundugiago <külme> oh. et tous mont con ça spipe. <külme> <külme> Fisten furious, euh taldiaden satt <cough> et ta esero besteinsette. Euh icha Eta, edo! Ira? Ira? Ira, es... Es, es, es... es, uh, uh, uh, uh, es uh, Pierla Zek lan zundu, fizne fritzentzat janei du pundu bat uh, Bestentzat frifizion, txumni ko sentit, txut, mm. Naiko berriada, japlari ah. bat eroskalduna... Mademoisel... Es... Bestea, labasu... Traka matraka kantua, saitzen <coughs> dugu, eta aldiuntan hori... Jaboluquiwi chebelasse Jaboluquiwi bipundu surezzat tradute dolai l'avete battete sto estere estere cantovasaki cantovasaki su a che rappicola gera bere a len cantu tradonata dal kibodav khimtan bechtela o treko eto discatera veteva sto stut e pa vai vai vai boscantule kin ne uh, <laughs> steh <laughs> are pa stengita Begiz Begiz. What's it doing playing with? Again... What happened to them? Yes. Yes. 1993 bucks and 2 runs all over the Enfin store And there is还是 ¿ Boy? What is that guy Beste tal eratikin uri hansuteni iso mankusen nian, ayaman kusen nian, gehiago post-chok do post-metalitiko. Uri hansuteni ezakigai, eta galtu berdarra taldeari. Shigitzeno go. Uf, bisikifite dioshtumena gofis inferrius. Bebe Aisha. Bebe Aisha S. Oh non, c'est centarini quoi ce spas. Centarini quoi ce spas. Bibiaishan elle chouhnise tout le laur. Tu se vedavein en horida. Egitendutei kantu huri bibiaishan. Berwa baina horida, centarini quoi ce bakarik. Berasa. C'est laurain. Un badge qui bonus n'est à côté à tout le monde. C'est bestek que quelqu'un se met en jeu kantu. Grosen. Tortura t'aille ande buena coca le andira borria ca la belleza de Nacbert indira Le frères Christian et l'étique camaillure Cocktail Molotov Cocktail Molotov contra Toda na note tal de Anick Ah ah ah Bosch Bat Selecta Collectivo Collectivo On a sen doute on a Onarzen duz eta Kantuarekin ez nela Eiru Pundu Selektak <laughs> kolektziborz utbimila inguruan atela zela Shigitzen nugu, Kantuarekin Ya, yeah, ya yeah. Mene le <inaudible> matin jpansse <inaudible> a <inaudible> Al puisse de ce show. Ba du show oh! oh! oh! oh! oh! en horia galsetcho. En chatou En soule de Yakine Sassou et Narissel J1. Eskuin, eskuarekin eta L1 eskirarekin. <laughs> uh, bai... ba quand toi eta ça c'est. Ça c'est euh je sais neuterait j'étais youtubeur écoutera <coughs> clipa bisque on avatar devtie ça là mon chiqua etan enzio beha la la la la papelesko mundo va da torkid garburula egun karisko en askiña zuneork atera sen cantouri do la i doce pa la urte tal tipio adaga No valan que jocs ca funk musquete 117 no va ben ala situiran disco hortan eta diskalitzen dira confeti colorei ah. oh, oh la la txigbala se velo tuda fisen frusen youtube hasko tu lau Di, skasti? Bat es. Puntu bat besteantzatu bazenone zumink beste dut pizkat dutana. Kreiasu? Ah. E. Edekina zenda. Eh? Edekin. Taldea. Eh? Encore. Eh, encore es. Eh? Ves? Es nork. Emon. Emon. Pierre Lucenoan Boruan, Emon, bater. Bye bye. Eh tant pis. Allez, <coughs> Fite joan da. Utsibishkata. So? Ay, <laughs> <laughs> yeah. so. <laughs> <laughs> so tamia. <laughs> <laughs> Kantoa, baki soa does? Makakak. Makakak eta du amashei pundu fisten furio sensat eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Fist en furio sensat eta guzti izan guzti <laughs> <laughs> Bigarren bantxa galdera orokoak dira uh, Prinzipio kasik behinada, galderak posto zenitut Bezorra bauzue, bi pundu urantzunora entzat Pundu bat beztetaleari erantzuntzaka baldin bada dira behatzi kantu Eta asti ingira lehen galdera zenbat dizka tereitu dut teleak Dut teleak zenbat diska. Dut teleak zenbat diska Ay. Justu lehenago jodu txovinek ferkizu entzat Aïe là où je suis en gueule. Sss sss sss. Berizo pie. Je sais toutes ces mugitzenas. Du taliax ça m'a dit ça. Et bien. Hier Bi, c'est ah. ah. Illudila. Voilà. Pour nous vaère fifteen frusen zatte, uh, Lehen egiazko dizka, norski izdugu kundatzen margeta atrakokit. Largoetama bost? Chummin, mm. largoetama bost, es! Es! Ah. Beztipundu mm. bat fiztenezko zentzat, bakiso esuek? Largoetama lau. Largoetama lau ere es. Ah, ma ez dakik gori. Es, largoetama saz piano tera da. Ah, um. maia. Maia. Maia. Maia? <laughs> oh. oh. Idugu Senbat adilitu banjo batek. Zembat Ari, bonzo batek Bost? Bost! Uh, txumi, uh, txumi, txantile uh, gartokran zundu Farku suen zat eta bipundu suen zat Bost ditu uh, Dira, lau normal eta Ta bonusa eta fitaino ere uh, Bonusik ez da lontan bai Bost? Enchaten zira, kusen dut, enchaten zarela baina lontan ez da mm -hmm. um, Bost, lau hain galdera Kusikaitu hau uh, musikariak Eman sol notaren Quinta, va kent oh. Kent just G uh, G Elantzunona, bipundu, gehiago, berreksenzat ez zientzik... Fistan ferozen ez gira muntzikia. Ez gira nuna semanen ordu bat izanke ere wikipedialik. Bozgar engeldera, nok da, bwayan huk wuner. What? Bwayan huk wuner, nok da azerda bide eszena izzena. Brian Hug Warner David Iglesias cuisine ça Brian Hug Warner Brian Brian Hug Warner Ah d'accord Ah je te ramène car elle denek Ouais chat Adams BTS Marine Watson Ah Ah ouais Ah, bai. Marien Van Zane, Pundu bat orduan fiesten viriuz entzat, Idu pundu zu entzat fiesten viriuz eta eferkussion laupundu, duztu entzienan ziste. Nisperra, maio. Sertangida, Shaker Engeldeda, Soin artishtak lortudu, Leen aldikotz, milliardbat ikus tali egiten youtubeen. Jushu. Psi gangnam style entzat. Sei gangnam style entzat. Eri zelurizan? Psi, esak uten gusen. Aini se maiten. Irreferentzia onak entzuen zato, Jules, Psi, Mua. Shanti, wazen hori ere? Ranzu nasanen? Duzhtu erantago. Ehm... Fizten fri usen zidan paszten da boszpundu rekin, lau beti... ...referkuzion entzat. Zasvigar engaldera bat gain, soin egikoa da, Johnny Clegg. Afrik du Sud. Ego Afrika bai bipundu gehiago zuen Johnny Clegg, ikusten duzwego, tue bai denak, Norden? Eta. Ziko dut, aspean, pishkaten eiko, ongi baita kan duri. Erdoan, ein Cinean, 6.0-durikin, perkuisyon, zure nizbaiz. garen, galdera, zain iritan egiten da, topatopia festivala Fisten, fero sensat, Kambon. Kambon, bipundu, Bai, kamonaiko zen Bat bi edo lao Zazpipundu Ah, toko Erra hitena laurten eginen dutela berriztopatopia festibala Bai, lehena zen ida hilaren, lehena azte buruan Lehena bila doba konserbait eta norki berri zen modute, kamon, bertukian Zazpipundu fiznein fremzen zat, xei suantzat ferkusioan Erra hitu azken galdera entzat, hori irabaztea Eman... Edo dopo ndu bate maitza fistantzu suzu Iman kuraia talleko musikari bat izena Justo <coughs> Enago Mikel Casal Casalitz eta ipunduego Iago <coughs> bigaren hori <coughs> Sweat Fist and Furious yeah. uh, bestimmt Metalada bitte Jorge Sagbici Johnny Clegg vraiment <laughs> <laughs> ta ta bonne joie Metalada Metalada los äh bist du Fernando Bouchikariak, Franch-Sapo kantuan, Mikakazit gandusu baxuan. Uh, Yusheva Pons. Yusheva Pons, jotape uh, Loian, orein. Gitarran zen. Galdari-sagere. galdari Dena, orain. Lehen pao shabat ingo dugu, asikogira suikin, uh, Ficent Frius, ser kantu, autatu, e autatu dugu, haida uh, sue. dugu, The Dillinger Escape, plen taldearen kantu bat. Zaitik talde hori. Be guztuko dugu dugulako, ainez guztuko dugu eta txemaiten dugu ikarra garrigizko muskariak direla eta bizkibortitza da muskare eta hori ere pixkat dugu egiteko. Dabola, Prenzer. Prenzer. Prenzer, bai. Entzuten nugu bela the dillegio escape plan. jeske plan talde genuen, hori zen uh, swan outwa fisen ferius point sir kantuarikina mm. o uh, gustuko izan suoa oh bai jeske na zengiras bai musika musika estiloa ez gustuko izan jakin berdan muskari karakariak digiela oigiela eta badira bidoki ikusteko gusteko uh, oh, bai eta badia estilo yeah. politiko de <laughs> seguinduten esena gainan ez ninje escape plan uh, taldekoek <laughs> Ogoi battak eta ogoi dira ogoi minutoa hor garela hor eta dut frekuizio antalarekin ahi garela Txuminders eta eta Gainera mayor daudegi zuenaguntzeko bestaldean aldean baietugu Fist and Furriuz, Joshu Gien, Zeta, Pachi, Laskarai, eta Patsi Laskarrai eta gira gure irugarren jokoarekin Zain edo segitzen dugu gure iruken jokoarekin galdera atseman da ditzen da man txauri Sinpea da maitean ditut erantzunak Itzak edoak ogozak Zuei atsematea galdera bat Norski erantzuna hona izan behar da Galdela reikiko Bozue bezorga Bi pundu Galdela onbat entzat Galdela txarra balima da Pundu bat bestei Prexiste? Oke, lehen erantzuna Atabala Fist and Furious Nola ditzen da areton aguxia miagitzen, non badiren konzertu bizikionak La Gardu Midi? Ba egi, la Gardu Midi <laughs> <laughs> Eta ez or, or, orta ko baitu non badiren konzertu bizikionak Jena iduz, ila bizikionak la <laughs> <laughs> uh, Gardu Midi? Ez beti Bada Olafur Arnald zaldidez larnu batuntan uh, Pierre Balasek uh, pachatzen dut maite duela ah, Olafur Arnald zeba garitu da alo jo Islandiarekin eta indu muska talde bat gero eta erraten du muska bikaina dela <laughs> Eta bala kanto horretzen uh, dut. Zut ez dudala honartuko uh, galdera hori... Bibai, uh, Matin, bibai, uh, zut ide objektivitatearen zazetan, bibai. Ez behitzen haski uh, zehazza. Uh, mm -hmm. <laughs> Bigaren erantzuna. <laughs> bibai. Nintendo. Nintendo. <coughs> Pir bara ze jo duzu, fizten frusentzat, Nintendo? <coughs> Nola detzen da, uh, asiatik etorri den kontrola ezagutuen. La prestigio! Es, es, es! Onak zendut, onak zendut albiunakana ere. Bi pondo fisten frus entzata, idugaren erantzuna mila behatzedun tala logita ameika. <coughs> uh, Ferkusion aldetik mila behatzedun tala logita <coughs> ameikana edut galdera... Neus ilda, Fredi Mercuri. Ertzainak er taliak, um, ater aduan Bideukasetan. Horri ez dakit, maizena. Zainak, la ruigetan ameikana, terasunan, edesusen eskora erena. Zainak, maizena, biskondazen ere, noiz, Ilda, Freddy Mercury, gerda, minabezatzen, la ruigetan ameikana. Ildela, Ildela, Iru Pundur, doan arredu, momentuko, ferkizaren zat eta bi, fizetfrunzen zat, laugaren erantzuna, Helvis Puesley. Helvis Puesley. Helvis Puesley. Hilda? Hilda? Horri, ari garen Giztu lehenago fitagogei berse noen. Giztu lehenago fitagogei berse noen. Giztu lehenago fitagogei berse noen. Giztu lehenago fitagogei berse noen. Giztu lehenago fitagogei berse noen. Nork emandu awaietik. Konzertu <tut> <oula>. bat. <tut> Lehenaldis chatellites emittu aizan baita mundu shohan. Tanradiakino. <tut> Giztu lehenago verifia? Ustut, ustut, <tut> <tut> Egia mango diodala? Ba egia da Eusten diogu? Edo verwez da egia Egia da Egia da Egia balima da ados, egzera gisab gilatuko goutan gusun eta ez balima da egia zure zure charia kentzen nizut ilabasi do galdu kentzen ere zure charia Ados Ados gila? Zerda charia Zekitu Zerda charia Zerda charia Nostik vada charia bat Nostik vada dilua ischon charia bat Rhandout charia bat Zut zut zut zut zut zut zut zut zut zut Jus txule nago ere, uh, Fistin Friusen arretzik, Afrika. Nola no ditzen da, Europa azpian dagoen kontinentea. Nola, duz naiz, Afrika ditzen da. <laughs> Martsanda, 6.2 fantzat Fistin Frius eta idu frekuzioen entzat. Seigarren erantzuna, Gorgia. Frekuzioen arretzik, Amaiur ah, Taurigi. Seatxe maten da, miagitzeko taldearen uh, koloreetan. Txuria eta? Txuria eta? Eta? Bai maizak, xo gira. Eta ere? Eta ere? ere? Eta gorri-a. Eta gorri-a? Eta gorri-a? Eta gorri-a? Eta gorri-a? Bai, zerari. Bi go... ...flerkizio oh, entzat. Bos pundu... ...sai beti fiste entzuz entzat. Zazpi garen... ...erantzuna... ...egia. Eta gorri Oh wa, il polita. Politas no da sendut. Ein so dut Lenin, frère Kusyonek et mandolin. Besiko aki. Cercane taldea. Choutika kinchpil Shoot tu connais pas que je vais. C'est que d'angati que surtout d'ashoutique t'allier. On a cent dutz, on a cent dutz. Vamos. Igaldera ojalere. Aitzail ateraldera bispa igaldera. A 5 cm. Da Bai, kusi arte, bai? Markzanda, markzanda? Do, azken intzulia ere, baziren biak, biak posibeziren. Orribada bakne ere. Biak posibeziren. Amar garen erantzuna erregina. Diosu gien. Nola da izenda erregiaren emazte. Eska tomofoboa da, baina, onarteko dut. Ez tomofoboa? Eta zaitzik bortxaz erregina da. Et regardez les podcasts, je polimika c'est pas là. Non là dit ça la irginaren senarra. #polémique. Bon mais c'est pas qu'il polémique. C'est exister, je gime de charto encore. Gnoule, bat si amakh fiste frussuntsats, batbi irula oboshchei sa spetsi sorti, galdera doan ezken elantzuna ongeran zuen bestekar du sue manchauri ants zimeg bost lau iru kompositor de music bi iru lau bost sai ez ez bizotzi ez saitit le roi non galdera amag dinetara Eta ez mangututa azkenbatz. Ah, bai, bestela geskiatela kona. Eta azken hori izango da. Pierre Valasse préchile que je Gure sais toutes. Goulet Ratia. Oh. Cher Christian, Goulet Ratia. Il parle bien jusqu'à lunet que une toute une Ratia gauche et tamait toute une Eta <ctorctorinto> bergitz ere, hamabo euskaldera. Ez da hori, euskal ixatzean gira hori. Lapuktine. Ah, bai. Mm. Egi e adek. Ziten yes. no, si dut, ziten no si si dut. Euskalduan guziak entzuten In, ten hori da, ipakaldean edo Lapukdin. Eta hitzen gugatua den ixatibat, ixatibikain bat. Hina uste ez, honak zarrutzu, baina ez bauz honak zen besti galder bat Bai. Okei, bestegar bat ikon dut ogan. Zara, doz gira denak bestegar bat ikon. Bestegar atseman beharko dut orain hor eta izango da... Berdea. Tustu enago, frekizion. Jain. Nolakoa da... Pentzea... Prima deran. E gada, ede gada. Prima derangira? Ebe, ez duwe garen Prima derangira. La Prima derangira la rica, nolada, nohmalki? Ahoch edo eski. Nolada, zutu stes, no. Obita batan, stut? Deko biuaz. Pundu bat, mancha bat, hain idut. Ferku eta fisten fruzen Bi mancha uentuko, pasten gida, lauga hain Laugaren Yokoa beste 20 bat izango da, aldiuntan telebista xaiak, telebista jenirikoak, xerien uh, jeniriko zango dira. Amerika bat dira Oshian Bessala, dukoaz alatzen, bezora, bipunduida bazi, uh, galdarrona entzat eta beste bat Eman, beste talari, galdarra txakaren entzat. Ameika bat dira, ztengira horikin. Walker, Texas Ranger! Walker, Texas yeah. Ranger, bai! bi punto sont ça euh très puissant tel là c'est tout le matin je te dis mais ouais ouais ouais Jushtu, jushtu elago Eza shikondatzen erandu Jurassic Park La, parkitzen zunut, haipatuna inoengo elago Stargate Stargate da Eta bipundu suen zat, Jurassic Park? Tiena inoen nexan uri Tia Ok, labos haitikasen? Fentzatu toki meñan Un zentzi uko no goenkale la sanaye goenkale bai bai goenkale cru sait to stat fisenfrussen sat du azen bai tumin tumin tumin ders frichsön sat goenkale lopendu sön sat ta bipundu fisenfrussen sat sitzndu Ah, tundu suweis kontsa, Yoshu, Fist of the Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, bai. Bai, Dragon Ball Z, sen machi. gure Japonia gentzule guztiei. Ah, igatuko semeashita. Tamari. Oo. Tamari da. Baiki sunai genzuk. Shitsu no ça Ceta... <laughs> <laughs> <laughs> no, est yo va da biski biski saga dena ser vigiat xin su poitrine c'est ta tu vas sourire c'est ça là hein a scidato la Szama z Dominik. Ouais. Mais vous voulez n'éca au San Loue De la de la Dora Assistée Ouais. Ouais, je choisirais. Ah, il aurait n'aurait n'aurait le dojatato Ouais. Ouais, et instaux cherche nok. Alors, que vous Où est-ce que X-files ça. X-files RS, X-files. X-files en English. Pour l'oné Mais bah. Ah, okay. docteur Roux. Oh, docteur Mir ist gekracht. Mir ist gekracht. Essen? Ess das so. Shelly war da, bist du zum Salam? Ja. Na, bitte, was hat das mit sich? Und so bei. Bei. Bosch pondu son chat, fist sind furious et à la au moment to ko. frère qui sont en chat, galit sendira Bosch, schick De shunt, n'est-ce tout Ils sont pris en talent set. Islander. Yeah. Oh yes! Senba tchaschkari Islanderekin. Islander, we euh, what's so talented, Igino of the Universe, that's in the Katouri, eso la serie, cómo se va a decir? Aley, segitzen nugu, lau, gerizendira, mohen tuk ofisten furiuz eintzinean. Joxu, Lena, go, Joxu. Joxu, fitte? Iri tipi do Smallville. Iri tipi do Smallville, bai. Besteak, bau san zeneri ere, Ashanti? Smallville. Zembatatikarit. Gawaldi, lorumatetan. Bai, zelak duk. Niki saut zelaino. Vizena. Niki saut zelaino. Zizieno gurkin, eno ustea suri sailago ezenda. Zizieno bizirik. Oh! Betan in duzue. Betan in duzue. Betan in duzue. Baxo? Oh! Nikkele banakit, Eman biak. Eman Ona bremada, biai matin suez. Un, dos, tres. Un, dos, tres. bai, bai olida. Iranduk, Antoine. Obe, guk, pundugu tiago du. Et ta, et ta. voilà. elle est bien qu'il nous souhaite tant Bertouanisse. Premièrement. Chez Senugo. Comme juste à gira. Josu, Sherlock, Sherlock, bye. Cette oblivie qui rend le soir. Tu es juste aussi un sous-pistolet que Doroita. Et tant de joule, tant de tul chez hier. On oublie d'année ici. Allez, a de cohérent. Non, Joste berretz? Midi lezuzu... Midi lezuzu dedikaz lezite d'or. Le misteriaz, lezite d'or. No, no, es es! Estebanzia, Tau, nainetot, patxoiani zenak, baliudu puntu bat. Abe, puntu bat. Zan egisa idabazizuzue, idu mantxa zuentzat, fist zurioz eta... Bakarabat, mohentuko eferku zuentzat, pasten gira urrengo dokola. Kusiziz tere la culture, <intéressante> culture euh... ouais, Je vous remercie de dire « Itzulpenak » C'est un français et un espagnol C'est un français C'est un français C'est un français C'est un français C'est un français Et c'est un artiste C'est un français Artista, ah, bi pundu, gai pundu bat... Artista, uh, ez kantoaren izena, dius artista. Artista, pundu, bonus pundu bat, eh, ah, kantoaren uh, zat. E duztu kantoaren izena ez. Suke <coughs> ma ninten zu kantoaren izena ez. Eta utsia Itzak, kantoaren izak dira, justu tu edo inglesez. Hangu izu bat elio no. Lenori, inglesez da. Ba egin nuen egindu en, nolabait egindu en... <m _ persurtri> ah, chemin malé mal aussi hors dedans. Mais Ah, chiqui chiqui chiqui. J'ai du sous, j'ai du sous. J'ai du sous. Bye bye. Et maintenant ça va être. Je te dis que vous êtes des Anglais chess. Warst. Madona zen bai, zure gaitzez, <laughs> bestek dute <laughs> <laughs> tundua. <laughs> <Yishka>. <laughs> Bigarena, bigaren kantua espanjonetik, elduda. Bost adago izeko bost eta ez dut egin, Zure de dertasunuaren gogoan pentsatzen, gelditu egingo naiz. Intxumizioa nire zigoja da. Zure maitasuna nire erli, erli bea izango da. Eta nirea arte ez dut bakean bizitzen. Beno, zure mutzi laguna ezagutu noan eta esen onamoso, onamoso. <laughs> Eta wadakit es sejtu ulamajte, iti giteko era, ene, ere maite, no queen, baina lako, da e es sejtu stetyne maite, ire maite, es baitu ne uchcen, es daki nolatan najnukeen, bajna paciencia i sangoduz leja esdera ko, ogratik es da gauchasurik e respektace ko. Es, uri ochda bejście es, es da maite sech sentenusun obsesio... Obsesion, uri da! Obsesion, uriżka cenu, <coughs> ene chatenio, ma czu, no <manyan g trên challenging> tu! Adventura, no adventura! Pania, Aventurar. Aventura, aventura au jession irupuru sentzat. Sessio. Izapué kantura pasten gira, hori Francesetik luda. Ja, yeah, ja. Yeah. Ezgenon es Eskulara joan. Barri egiten, barri egiten dutenean artean gaude. Bizitzala burra dela badakigu umeak eta ametxak jartzen ditugu. Erikoa fariak ez ditugu oso distira Baina beti kantatzen dera dugu. Eta eskure oyalak pisten ditugu. Aize apal txikiak besala. Ego skito... No. Non. <laughs> eta <rires> La Patricio Asien. Bai! Oyalak! Oyalak! Oyalak! Oh, bai! Kantua rinzena, borsu? Kantua rinzena, Et on fait tourner les serviettes. Tourner les serviettes, nortzen dut. dut. Ongien Seipundu zuentzat Ongien zuma duten zulek Amaiuje kantatu du baina hartuz Luis Magianoren aire bat <laughs> <laughs> Egon fetu horrele <sharpy> <de> zerbi etu <laughs> <laughs> Baxen gira Lauger katura hori Inglesetik heldu da Bedi Motiko batzara Zara handia Egin kalen jo lasian. Gizon handi bat izango da gaur egun Lokasoa duzu zure horpegian egiten duzu Kantak edonora joaitea Albidetzen du Ahkaitz egingo dugu. Ahkaitz egingo dugu. Bedi, gizong gazte batza da. Gizong gogoja kaleta nuyuka. Mundura damango gaitu egunan batean. Odola lortzen duzu zure Orpegiaan. Gaizki giten duzu. Zure pankarta tokia osatuz. Ahkaitz egingo dugu. dugu. Inglesez da? Bai. Ah, inglesez ez da? Kantatu ezazu. Ahkaitz egingo dugu. Gagatzen duzu. Ahkaitz Buddy is a razzara gizona, Zule begi ekin Egun bakan batzuk ingo etuzu, Lota egin duzu zule orpegian, Deshats handiz, Norweitek zule tokila edam gozaitu. Arkaitz egin go dugu... What's Queen. Queen? Bye! Nooo! Arkaitz egin go dugu da we will walk you. Ah! We will Arkaitza, me bai! Me rock! I rock you! I I shot the sheriff. Ah, skerit, beh, no, su, mais non, regardez-vous. Il y a le bombardier 19. Et c'est le nouvel Ubu Qiu maintenant Oscaras. Me la pedi c'est dans une matinée collégitaire. Ouïtent son. C'est rédigé. Euh Monteco percussionniste est à Suez 3.2 qui commence à shaking Uh, lagunza, batakissu norba izberutela. Lagunza. Amayok, ah The Beatles. The Beatles, bye! Bye! Bye! Bye! Kantoa? Help! Wau, sinetza. Kantatu geyo toi. Nesu, en zulei... Oag, tela, sisari, kantu otoi Etan duzu ingleses? Aka pulko. Aka pulko? Aztu laut. Aztu, aztu. Ate. Weil weil Montessori oder Durinago bi manchassensatz revision i du want to go fifteen plus and fist furiousensatz es geht an asia ist dann furious zurück zurück in wan wo du wante machen du machen du wie gerne kannst du wattsungo du aldi untan zweck du sue autattoo chumi nei patzen digosu Ou oh, de la ilo egon euh, la combatte galto diote et mate ba, bat ilo tamarekoa dans tatsaeko ni dan asko mate de tatsaene donc 4 orbiturene les pas ajouté ta asko mate de tatsaene et ta et voilà sylvestre you might me feel Silvestre taldean zuten genuen You Make Me Feel detzen kanturi kantori hori zuen au tuasen frekusion Un chasen, eh? Chasen? Bai, bai Silvestre Kure danzidean zan? Ega, ega un chasen Horritazten du ten zurensat Bitales istela al debatetik e frekusion hanaibaita Chominders eta amayor diauregi polikileki Cela ah. <laughs> reiterate. Bechter le an, fisten ferius de Shugien eta Patcheskari Polekelekekoa les ah. queléquelé, ah. pour les Polikele... queléquelé, ah. pour les queléquelé quinari dena. Ah. Per les queléquelé quinari dena dos. Eh, monteco fisten ferius iru manche da basitu sue, parean bi manche da Dituzue sue, bi bi dira eta urrengoa hasten dugu berhala. Isho. Isho. <laughs> Isho. <laughs> Jo! De Corinne noice ditzen da. Hartuko duzu batezak papel bat, ordena kurtsan dena eta bestehei asmarazi baduzuet papel urtan eta datsia dena. Deklasbitaliak betan arrisistela, eh, kasu. Bai, bai, bai. Bos berra, dentro una BTPondo. talde bat, debat tokirat, eh, sai. Patxi, askare ja, shikodar, txosu papel bat kurtsan, zeugina eta jangoia ah. zu zen zenbakiren jakin desadan soin its lotu dosun nozki besteke zu teko sibia lau lau gahena eta zuri hasmazi bezu zu beste guziei xerdena <coughs> piski pite yolena ashi ashi bere joegen kantaria zor <truh> <truh> ka urbisu <truh> <truh> vamos eta bilain pour nous frius en satte eh war korbisu È Urbisu Urbisu è Servisu Bastenaldo come suva da Camilla Renzata a schene manchi Sunian bicicchiongi e mollatu vai senza dice dal calderare di Alice St'nami Gonzales Alice Eh vai Camilla nuttemma va Txumin! Uh, Daher oh. zertzeko zuzukele papet bat, hain gedea zu zein zemaki duzun. Nuzki gero duzun zuzu, bestekiko. Zein zemaki da? Bat! Lena! Oh! Surir ba, zu mikroa zuretzat bestei haxmarazteko. Ezu, laik! Kalakan! Pi, pi pi pi pi Oh, bai! James Bond! Bai! Ba, ez ez dakonaukak. Berak duhe gano, bai... Nog duhe gano. Berak? Baxi, ez kakajak duhe gano, beraz guretza ah. pundua, bai, <hans> mishker, bai, bai. Bezti pundu Fist and Furious entza, James Bond zen bai... Uh, Pierr balase, suri orain, papet bat, matalma idusatai baxi. Pierr balase, suri sentzema ki do sun. Baxi ez begiratu, eh? Kusatai tunik? bedelatsi bedelatsi garena soli onaisu like ah as rishala hori genera skats skats oh megusaki a era ka lau ido bi ska Es, es, es, es, bästibu nuvat. Zergzen? Rikachemango nuen surre aletik, Pierre Balassé. Zergzen? Shutik? Bateria zen. Bateria? Bateria. Bateria, oridio zen baituz su, festifru zen. Bait? Bibofen. Bistek izi labortzaz diakinian. Nikorier hanen nuen. Amai horrek ez baituzen. Kucha pashtal zan zuwe, chantiliotai. Bo! Chantiliak hauto, saferküsyan talaren zat, sukeri hartuko zu. Pappet bat, ez begitatu amai urhek zuik. Amai urhek zuikindu, schiuchnis kushiduela. Senzabaki da? Sortzi. Sortzi garen sembakia. Kushidu amai urhek. Staz uli talia? Ashtentzi da, neizu laik. Ehm... Charakofestibala. Eh! Bistzen perrius berriz. Ushopap. Ushopap. Ashanatu erzaen, bezte vipundu suenzat. Ah, sene biltzen. Eta hantzuzu e kutsa bestaldera vale. Baituko Beta... gira, pskate? Azken aurrekoa, Josu gien Zamat garen hau zu? <laughs> Bigaren zembakia Bigaren zembakia huzu Zuri nahizu laik Pentsatzen handu? Ez, yes. ez ez zinzatzen es yeah. handu <tus Despotus> Jaren dut askifite itzain eh, Talde ingles bat biziki famatuak Hoken Rolanden talde omdiena Jakin eh, ez ez Zorin zont? Oh! Eta Macnicionek uh, ranzundu sex ranzuna sala The oh. Rolling Stones Rolling Stones era uh, Joshua lidda yes yes the Beatles, the Beatles. <laughs> <laughs> ah écoute ça veste de dame il faut que quand de Santoi o becquai Saitugen Saitogo Shanti <laughs> Tim Rolling Stones uh, eh. <laughs> ah yeah ah rush ah ma yura sklesango sinax tani Iru garena ados. <laughs> Arida <laughs> pencha ketetan. Zitabano anidea mañan, ez da hori anzikendean. Ez da azia ah, e, no, hori oh, anzikendean. Ez da <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> azia hori anzikendean. Baga baiet. Badat diskotekabata. Badat diskotekabata. Baina, baina. Nun, nun. <laughs> Azt ingra <grau, ikindia. laughs> Ondotika bada beltza ren tradukzio bate gozun chumin dersko ditu ikotika itzela ah ikite ¿Vas <laughs> e a no ser en zona talla mayor? Sena mayuja. <laughs> e ya. Surines va sala o la cosa de discutir La luna negra. La luna negra. <laughs> <luna allegra. laughs> Ilargi berzea, Marsella. Ilargi berzea. Ilargi berzea. Eta diskoteka bat. Kontak zugelebat da. Bayonan? Bayonan, bay. Iruroi eta ma bian, bis payurila bete, sanzen diskoteka bat. Gastea. Eta pundu guztiak fisten fruzen zat, oduan Bancauri zuen Lau zuen zat, Uh, Ferkuzioan entzat eta pasten gira Azken jokola uh, Eta biti bizala blind test inkantea egingo dugu uh, Amarkantu minuta batez Eta amarkantu lehen buruan uh, Zuiduzue itza fizzen ferruz Eman godu dizkidazue zenbat Faerango dizkidazue zenbat Atxamatean dituzuen eta gero inkantea kengo ditugu uh, Azten gira lehen arekin mm. Azkanta batak Que más bien asqueriscir Bakasare agara La utellatu ganiaan y Gaurain ez dugu ikasi ikasten Alperita bai zira Batzaleto, tegren mukita Da groeko teha baino pixkat zailagoa dela Zuk duzu eskua fizent ferriuz, zemat? Azteko... Xei Xei, aztentzizte gora Parean, xei baino gehiago? Zespi, Mais ba, chez bah il tout c'est chez ours bah inquiète ben là ça spiche à ringo ça spire pas derrière sorti sortie uh, sortie à celui chez ni métalloli soit qu'il est bah Ah bah ou juvatolar sanout. Bah berntei, nishker. Ah bah, auris nechane. Ezuna ran. Sa baits ala sanout son ça tout de suite, edu gustoisira. Ba, Sta sortie chatenmagnan barba, ilo skoginan ujubatekin eta barxba o ikascha marchotane. Aleide oier sortir nos souhaits. Fiste. Gozategi, bi... Andiedualde... Andiedualde iru... Gatibu... Gatibu lau... Ukmurau... Ukmurau bost... Michael Jackson... Michael Jackson sei... Fermin Muguruza... Fermin Muguruza zazpi... Itoiz... Dio, itoiz... Itoiz sortzi... Ez da idu hazi ador... Diocheba... Diocheba... Ponce... Mm -hmm. Loian... Diocheba... <coughs> Hap zerbait? Bizio, bizio, bizio, bizio zure egisa Bipundu eta bizio zen bai azkena Buzi ikongi hasten ziste Ongi hasten ziste Hale, fite, baxten gira bigaren Brain Testing kantera Arau Berdin ekin Izkaikoa beratxak dira diruz Zalde txerri eros lehetatxorizor sanz Berdin zendatzen historia SMACK MY BITCH UP! Aika mutil eikia argia den izan gila euskal herri make balian Txinxako ya neha, yausika, aldashka tika aldashkada Na, na, na, nabino, kelex gaua Zarratu kodizut vizia Ugoz berri, haci gaua Besta maakantua sirena, sua hitza, frekuzionaldiuntan, senbat, hau txamatan ditu sua E saspi. Saspi. Parean. Geiago. Zortzi bat ziamak. Es. Es. Es. Os konsoen. Ale, Saspi, Ken Ben, Kenza Spi. Kenza Spi. The Scorpions. Ja torrisko kantoa Kenza Spi. Scorpions. Ben, torrit beritz le Nokino. Konzen de Rosi. Ben, konzen de Rosi. Mikel Laboa. Utsa u tsaginada. Chain, Jjen. Kenza Spi onetik. Laboa. Mikel Laboa. Peio ta pancho? Peio lau. Os corri? bost corri. dira bost escosamira. Ils sindi da Bosch. Bossegundo che li zendira anzo so peso. Ah, yes. Mhm, mhm. S'esangiro. the prodigy. The prodigy. Yeah. asken bat naidot, lau ga zendira. asken bat. Sharon Izbal sutela bat, un battello da turist Plau e e e aneddotologia ten per balacer. Nice. Nice to Lau iru iru azkenbat 2 2 bat azkenbat 0 0 Sharon kuntamalo kulaya. A catalan. Katamalu nua niko, et, et <stripoquio> usteia. Eta askena? Eta askena? Shorkun? Shorkun Katamalu kureia. Niko etsakht? Niko etsakht! Niko etsakht! Niko etsakht! Beztepunua... Beztepunua... Beztepunua Eta bukatu kodugu azken baintz tinkante batekin, aldiuntaan püskatikiteko zidamak meina amabi kantu. Oh, berita xunak badira! Ashtengida! Esta goantera video venir Na na na na na na na Ora cara bai Putta bat an Mariñela maite dutaita Eraso sexista rikes Ese menes iñones Pari! tout suriverça ama bich quand il est là sous du souhaite quoi fistent feriusmat bo sorti sorti ouf c'est c'est ce goch Ordan fisel fisus ucht eh? ucht oh. schabal schabal biz de spachtinze de spachtinze semais uh, ilu semais Se lao bost shutagar shutagar sche uh, gara stark garasico gasticia festa giguno la gara assiste gara staile vai staile c'è la saspi batbi ilu lao bost e saspi et tasken bat bom marle bom marle vai Sorti, dit-nira bat wie idu lau, Besteak, weil gelangarine. Non, sur le tambelé. Sur le tambelé lauri. Uri, sur le tambelé. Bestake wit sué. Put. Tu mine a skin baticoana. Michel Labo. Michel Rata, rater alcohólica. sucide alcoolica. Mais bye bye, me auris dit c'est enamour je statue. Mais bye yogurina borova. Ah bah, c'est duri. le monde. Ori da. Euh, je n'ai du bosch mancha. Suençat et ta bi-suençat bon. de... <coughs> frère Kussion Fauté, fauté, vous êtes d'accord Gargogadaïlea, quand je t'ai dit tout Fist en fidouste à l'air Bébastouak, elle est frère Kussion Allez vous faire fister Oh, toi, il va en guillard Après que tu te note Ah bon, De norientan eh sustet amajoa egite da anaien artean. Ana. Oh. <laughs> ah. et, et, et, oh, txakana. Itok. Guda makisu nauztan zikodugu, gaurko graileak Fist and Furious. Beste joko da horisuba, urte ta kon. Orain bad geio, ere, Gatien suet deneri, Minesker, bai eusker zu diantun. Bait Eta Nik kan zuleek konizuet eludar ila eterte. Minesker, Eta... Gabon Boussieri, lashter arte. Minesker,